a John Landis rendezte, hogy nem. Az, az nem ért ugye a, a végjáték műfajhoz, vagy eleve Stallone rossz volt ebben a szerepben. A az kiemelhető, hogy Stallone rossz volt ebben a szerepben. Hát Én nem kicsit? volt neki testhez álló, igen. Így van, így van. Ugye ez egy nagyon buta próbálkozás volt a részéről. Ez olyan, mint a, a Schwarzenak voltak a 90-es évek második felében ezek a, a Oh. A meg a, a Johnny-or, amikor. Az, az a tán még az elmegy, de nem ez a. Ez a, a még amikor, amikor elvállalta a batman azt a, a főgonos szerepet. Mr. <há> Fagy Így van, így van, így van, így van, így Ő volt a. még a legélvesetőbb. Persze, természetesen, még hát az a Batman-filmeknek a mélypontja volt, ezt el lehet ismerni, hogy ott, ott, <hállt> ott a. nagyon kiszipolyozták azt a, azt a brandet mert 89-ben csináltak egy sikeres adaptációt, és De így... De a kért a rendezőnek. Felejtő. Így van, igen, az, az, az, az a Batman franchise akkor itt láttuk, hogy olyan volt, mint egy ilyen lezülött narkós, érted, aki a csúcsról így szétlőtte magát herkával. De azért még Clown is bocsánatot kért, nem tudom. Így van, a... így nem, van. hogy Át... Joel Schumacher rendezte a... azt is? Ö, Ö, az az már... Igen, De, igen. Azt hiszem, az, az is még ő volt. Meg kettőt rendben. Ő, ő ilyen, nem is tudom, ördög tánca. <laughs> Na, a is voltak egy ilyen, ilyen okádék fogásai, de hát valahogy azért itt, itt le kell szögezni valamit, hogy ezek az emberek, akik ilyen, ilyen filmekkel jutottak a csúcsra, ezek az, ezeket a klasszikus akciófilmekkel szerintem kár is próbálkozniük bármiféle cuki családbarát ilyen, ilyen szerepekkel, mert az egy orbitális nagy mellé fogás, hát ugye a történelem ezt igazolta. Tehát, hogy, ö, meg lehet, hogy akkor, tehát hogy amikor ez a film kijött, mm -hmm. ide hozzánk persze be, mert ugye idehaza hatalmas népszerűsége van. Hát igen, egy inger szegény, igen, igen, szocializmusokba behoppan. Tehát, hogy, hogy, <laughs> hogy, de hogy ö, ez is az a film, amelyiket így, így engedni kell, hogy nyugdíjba vonuljon. Tehát, hogy így, így, így maradjon meg az emlékek között, és akkor a... a nem is tudom, az ilyen régi filmek nyugdíjas otthonában el tud beszélgetni mondjuk a Flash Gordonnal a régi szép időkről, de az, amelyiket már nem akarsz megnézni újra, tehát az, amelyiket talán jobb, ha emlékekből élsz, mert hogy ugye azért vannak az Oscarnak el elengedhetetlen, el tehát eltagad, na, még egyszer. Tehát az Oscarnak vannak ilyen elvitathatatlan érdemei, mint például az, hogy a kosztümők bár kicsit csicsásak, viszont nagyon jók. Tehát tök jól vannak megcsinálva. Hát az az igazi 20-as években. Vagy, vagy, igen, igen, igen tehát hogy erre, hogy odafigyeltek, ez nagyon jó. Dr. Pool, nem tudom, én spin-offot építettem volna, mert hogy ő, én nekem ő volt a legszórakoztatóbb az egészből. Amikor kimondja azt a kelet-texasi, hát... hogy is volt, várj, direkt felértem a, a, a kelet-texasi hangzóvesztő nyelvjárás Huuuuh! Mm, -oh. Csak így, így, így, így, így, így, így, így ezt, ezt a kis mondatot. Illetve ugye a, a tudtam, de nem sejtettem. Ami, ami szerintem magyar, ma már így a magyar köznyelvnek a mindennapi része. Tehát megvannak ezek az érdemei, de inkább csak ezeket ö, használjuk ki, és így ne, ne nézzük újra. Épp, ha nem muszáj. Jó, oké, okay, ezt Laci, másik akartál még mondani. Ja igen, még bocsánat. Én még ott akartam bekapcsolódni, hogy mennyire műfaj idegen, aztán ez a, ez a filmje, és akkor egy ilyen párhuzamat akartam van hogy olyan, mint beletették volna, hogy jut a Família KFC-be. <síns> <síns> <síns> <síns> ja, igen, egy vendégszereplőnek egy részben. Igen, nyilván egy ilyen nagy estés filmre, tudod? Ah, az az igen, a... igen tudod így a Fridericu után beugrott egy ilyen kis... <síns> De egyébként mi a hároman akkor ezek szerint azt mondjátok, hogy igazából a filmmel is az a baj, meg azt álló névvel, hogy, hogy őnek egyáltalán nem való a, ez a műfaj. Tehát, hogy neki meg kellett volna maradni az Há, a, a akciófilmeknél. Hát, vagy minimum a szopppornónál, igen. Hát ki tudja, lehet, hogy abban is nagyot e azt állakított volna. Csak akkor hiteles a fegyver van a kezébe. Is próbálja, hát volt, hát, hogy áll az... állítólag volt. Igen. Pistoly. Itt, itt is csak a csirka Hogy? Jaj, kell. Annyi, hogy ugye ezeket a paneleket, amiket elsüt humor szinten, tehát ez a, a ugye Kani a kisé meglassult, uh, utoná vagy mi az, uh, ember, akkor a, a pakolja ki a fegyvereket, és egyéb társai, ezek már olyan, olyan bejáratott, lejáratott panelek, amiket már igazából ilyen is szinte bármelyik, nem ezek a vaszós fingós vígjátékoknak, hanem a többinek. És amikor ezt így visszanézed így, akkor ezek már olyan, így nem, nem tudnak újdonságként hatni. Hát a fegyverkirakós az azt már előtték a Rendőr Akadémia harmadik részével. Ha hát, között. amikor a, a szex jelenet előtt ugye vetköztek, és akkor mindenki kipakolta a snookköröli. Hogy az, az például egy ilyen parodisztikus uh, momentum, holott ez a film nem paródia. Tehát, hogy ott úgy voltak ilyen, ilyen át, hogy is mondjam, ilyen szörfezés a műfajok között. Mondjuk az, az, az érdekes így a történetben, így az Oscarban akkor egy kicsit a történetet is megnéző, hogy ugye van a, a, van a kis Anthony, aki így folyton ellobdos pénzt a semmiből, vagy a, a, a könyvelésből, és így teremti, és akkor végül igazából lazán elvette volna a, a Stallone-nak az első lányát, a, és így közben meg hát Terezát szeretjük, tehát, hogy ő, voltak jellemek ebbe a filmbe. Hát, hogy mindenki barami könnyen esett szerelembe, és ment hozzá máshoz, aztán a következő perc meg már Dr. Púlhoz. Igen, ez egy kb egy délelőtt, ugye kialakult a közös vonzalom a, a lányba meg a Dr. Poolba. ez De hogy az el is hangszik, hogy ez már a harmadik férje pedig már végül nincs is dél. Igen. Igen. Na, tessék, találtál egy poént. Igen. Ja, ja, ja. Egy kis öniróniát találtunk benne. Meg, meg ott volt valami, nem is tudom, ilyen jelenet, hogy valami a, a kani baromságot mond, és aztán Sly így belenéz a kamerába. Csak nem tudom, nekem az is olyan kicsit olyan erőltetett volt. De tehát, nem azt mondom, hogy ne nézze meg senki, mert hogy így szórakoztató, és ha nem lenne más a, a, az elérhető közelségbe akkor elővenném megnézni. És én személy szerint tudom is ajánlani, hogy akkor nézze meg az ember. De hogy így... Hát nem egy filmművészeti remek mű. Tehát hogyha a slide akarjuk viccesnek látni, akkor én mindig mikább a tangó és kest mondanám. Ha! Vagy az éneklő izom <gül> Inkább, inkább ne. <gül> Ez egy szegénynek volt egy ilyen melléfogása is. De hát, hagyjuk a jótékonyság humájába veszni. Nézem, hogy anna a közönségségem volt vevőrel, mert 35 millió volt a gyártási költség és 23-at hozott be. Úgyhogy egy, egy elég nagy zakó volt a, a film. Meg, hogy ez egy remék, egy 67-es francia filmnek a remékje, rim Louis Louis Defoné volt a film. Ó, oh, jaj, és pont, hogy ő játszott a, a sly a karakterét. Hát... Eh... <gül> Mert úgy, most már mindent értek, ha ez így volt. Hát, hogy... nagyon így volt. <gül> ha, a a... a, a, a Louis-nek a, az a kis mutogatós francia, fostos affektálása az, az tükröződik vissza, tudod, mint amikor megnézed ezeket a csendőrös és Poshulut abba csinálja ezeket a magyarázkodós ilyen hadonászunk a kezünkkel cuccosokatba baznak. meg. Igen, igen. Ja, a, maga az Oszkár, ez egy 58-as francia színmű volt, ami akkor megmagyarázza ezt a tátrális színpadi előadást. Igen, igen, igen, ezt igen. éppen akartam erre, rákérdezni, hogy nem-e véletlen ezt, igen, egy színházba Lent mert ott, ott viszont, a... És ezt a mai napig is valahol játszák, sőt, még talán ide haza is gyártottak belőle. A persze, magyarok erőhíres. Hogy, hogy akkor abba, én ott, abba a közegben ezt el tudom képzelni, mert hogy ott ez így jól mutat. Meg ott ugye megvan a távolság közted és a szereplők között, és így nem láthatod, hogy igazából nem nagyon rendelkezik színészi képességekkel. <gül> és akkor az ilyenek. Mert ugye az eredeti olaszban nem voltak sem mafiózók, se euh, pénzek, meg se finúcsik. Én. Ők így nem nagyon voltak ott jelen. De egyébként az egész film tényleg ilyen, olyan, majdnem ilyen helyszínes, mint egy színházi előadás, hogy igazából Aha. A, a, a, ugye a Frankónak a rezidencián, és akkor egy kézken van a rendőrkapitányságról a háza előtt, de, de igazából a film 80-90%-a házban, és az átriumba játszott. az. Igen, de és igen, süt is róla, mintha a színpadot bámulnád. Igen, uh, igen, igen, igen. Csak hát így nem olyan megfelelően lett ez oda átadaptálva. E, e, egyszer volt szerencsém megnézni egy, egy ö, színházi műnek az adaptációját. Ez a, a 2010-es években csinálták Denzel Washington főszereplésével a, a Kerítés című film. Na, ott például nem tudtam volna ugyanezt elmondani, ez egy elég komoly dráma volt, de ott a, akár, hogy egy helyszínen játszódik, az egész nem mondanám meg az ember, hogy egy adaptáció is, ez így egy nagyon meglepő dolog volt, így hirtelen a lennyébe. Már mondjuk, hát ott az ég, profi színészek operáltak. Igen. Szóval ennyi. Hát akkor ez a film, hogy nem igazán jött be de... Inkább azt mondom, hogy egy kevésbé kellemes csalódás volt. Igen. Tehát akkor ilyen kimondtad, hogy, hogy egyszerű megnézésre, hogy elmondhassa a jó ember, hogy ezt is láttam, és akkor hát felejtsd el. Az, az a film, tudod, amivel így leülsz a családdal, és akkor így a gyerekednek megmutatod. Uh. És akkor együtt megnézitek a tévében valamikor, mert adják. Mondjuk igen, simán ilyen igen ilyen négyes, hogy... Igen, mert, mert... Hogy, mert hogy még nekik is szórakoztató lehet az, hogy így botlanak benne. Igen, bár a, hogy így, ez a nagy gazdasági válság idején, hogy az ilyen volna már, hogyha egy ugrálnának ki a, a hivatalnakok a, a toronyházakból, ugye mint anno. Ez egy <gül> másik, ez az egy reali Igen. Vár, vár, ez egy másik film. Nem, de a, a, micsoda válság idején játszódik ez. Ne, ez nem ez, ez a, a, a években játszódik. Még az előtte. Hát előtte. A, a, a szesztillalom idején, ugye el igen, is halcdik ja, hogy Valamikor ekkor, előhozza hát. a pesgőt a, az úr, és akkor pont ott vannak a políciák és hogy jaj, hát csak a hajóavatásra tartjuk a Pestrőt. Uh, ez ez hajjá. így masszívan látszódik, igen, hogy ez még előtte, mert azért a bankokban senki se pakolta volna bele a pénzét már abban az időszakba Ja, hát én egy logikát nem is kerestem. A... Hát akkor a, meg... Azt, azt nem szabad. Ja, Hogy akkor miért mi mondom? A... félre olvastam azért. Igen, apró, nem tudom, érdekesség föltűnte, ugye ott volt a, a konkurens banda, akiket a végén elkaptak, és akkor a, a rendőr is büszkén tudott villogni velük, akikkel indul az egész történet, a dadogós spici nekik nyomja az infót, aztán meg a rendőröknek. És ott a, a, igen, igen, és ott a, a, a, a másik nagy főkopónak van egy ilyen nagy darab bajuszos, ö, fog megje és az meg ugyanaz a, a forma volt, aki az éjszentúrában mindig szívózott az éjszentúrával a... Aki, aki a csó, csótányjal lett ilyen közeli ismeretségbe engedve. Csótány, csótány, csótány, segíts. Nem, nem a brigadán Az aki mindig utána szólt, hogy így, én olyan elkaptál egy kutyaütőt meg. Jaj, megvan, megvan, megvan, igen. A... igen. Na, az, az, Jaj, az ugyanaz, ugyanaz az zubi ember volt. Igen, megvan, megvan. Csak bajusszak. Hát ennyi. Egyébként, hogy megvédjen magam, itt van az oscar amely a nagy gazdasági világválság idején játszódik az Egyesült államok Wikipédia mi? mi. Igen. Mi. <laughs> mi volna? De legalább az aggorról olvasod? Tehogy <laughs> a magyar, vicces. Igen, tehát ez a magyarok nem tudnak fordítani, mert a, gyalog... a marint is mindig tengerésznek és nem tengerészgyalogosnak fordítják. Hát örülnek, hogy nem Máriának, vagy bármi Az igen, igen. Tudod Ma, így Marinának. <laughs> hát, itt vannak Marinánék. Marikának. Marikának. Így van. Na jó, de akkor azt mondod, hogy a, szes, a szesztilalmat azt összekeverték a... Ö, igen, ezért, ezért nagyon sit a 20-as évek belőle, meg hogy azért ott nem, nem, nincs megjegyzés, nincs említés erre egyáltalán a gazdasági válságra. Én ebből indulok ki egyébként, ez a én szubjektív véleményem a dologról. Mert őket nem érintette. Ja. Hát a ház alapján nem igazán. Hát, mert ők ugye. Igen. Kampó Jimmy? Ja, szereplőket nézel. Ja, nem csak egy beugrott, hogy volt Kampó Jimmy. Igen, a, a soha meg nem jelenő mellék szereplők könyve. <gül> Ujjújúj. Fecsegő Charlie, ugye ő volt a, a tégla. Ja, igen, igen, meg, meg ugye ott volt még a, a baba arcú, a, akik ez a finucsik csináltak, és majd neki is megcsinálják, a fiatal a Babyface, Baby az volt, igen. Na jó, ezt szerintem akkor kivesésztük, Hú, hogy mit gondoltok erről. Akartok még? Nem, én amennyit meg, meg kellett védeni, megvédtem, ennyi elég volt. Krisztián biztos többet hozzáfűzött volna, de sajnos ő most nem tud itt lenni. a másik oldalon állt volna valószínű. Igen. A már egy ezt választotta. Kiegyensúlyozottabb ki lett volna az osztályharc. Igen, magányos voltam is. Laci, ja. zárószavak Oszkárhoz. Én nem ajánlom még egyszerű megnézősöm. Ebbe az évtizedben. Én lebírom már úgy élni az életemet, hogy nem még meg többször. <gül> Hú. Ez Oké, okay. akkor menjünk a, a más filmre, ami a 1987-es Robotzsorú. Uh -uh. e, ezt én választottam. Hát hogyha ilyen akciófilm, vagy igazából a cyberpunk akciófilm, akkor, akkor nekem az a Robotzsorú. Uh hát ilyen 50-szer újra nézős, és, és meg mindig szórakoztat. E, és ugye már előtte is beszélgettünk így Lacival ezekről, és szerintem azért e, öregedett jól, megnézhető, mert ez még a, az még a CGI korszak előtt e, keletkezett, mm. szerintem, Igen. És, e, és szépen öregedett. Oké, okay, ugye, ugye van benne egy robot az ed 209-es a stop motion technikával, tehát egy ilyen rendkívül rendkívül régi technikával lett mozgatva, meg megvatosítva, de Annyit tennék hozzá, hogy szerintem a stop motion, ez így never fucking die, tehát hogy így a stop motion az mindig is szép volt, és mindig is szép lesz, mert hogy így Valaki azért ki tudott hozni belőle jó dolgokat Igen, igen, csak tudod miközben nézel egy ilyen stop motion így így érdemes azon elgondolkodni, hogy így mi munka van egy ilyennek a megvalósításába? És akkor már is más szemmel nézi az ember, hogy azért ebbe mennyi beleölt energia és munkaóra van. Ebbe igazad van, hogy, hogy meleg egy olyan nagy darab Igen, hogy mennyi beállítás van, hogy akár egyetlen egy másodperc képkockát, de így van. sima néző ezt így igazából így letolja szerintem. De hát majd amúgy tényleg értékelendő. Vagy felhívjuk a figyelmet, hogy így a Stop motionnek jár a tisztelet. Igen. Uh -huh. a és akkor ez 1987-es film Paul Verhőven uh, uh, rendezte, és az akkor még ismeretlen uh, Peter Willer uh, volt a főszereplő. Igazából a sztori annyi, hogy uh, Detroitban vannak, és hát el van harapózva a jövőben a bűnözés, és van ez az OCP nevű hatalmas megavállalat, aki átveszi a rendőrséget, hogy ő lesz a fenntartó, és akkor robotizálni akarják, ilyen, ilyen robotokkal helyettesíteni az élő erőt. És akkor eddig 209 volna az első ilyen kísérlet, ami hát elég csúfos kudarcot vall, a bemutatón, és akkor ezután jön képe, hogy élő embert, vagy egy szájborgot csinálnak a főszereplőkből. Ö, Igen? Az ami, az, ami nekem nagyon tetszik, és ugyan, ha azt változtatni, hogy csak az alapsztorit néznénk, így leírva, akkor így azt látnád, hogy így na, adj gyönyörű újabb B, trash, mert hogy így robot robotzsarú, tehát hogy érted már maga a címe. Melyikre gondolsz ez a kicsit hatásvadász fölirat is? Nem, nem, nem, nem csak ha, a nem. maga a fölirat, hanem így, így, így megtalálnád leírva valahova ezt, hogy robot robotzsarú, úgyhogy még nem láttad. meg elolvasod a sztorit, hogy akkor félig gép, félig emberként, majd ő ott így rendet basz az utcán, hogy így megfogod a fejed, és így na jó, hát akkor ez most szegál vagy vandám, esetleg Dolph Langren egy újabb remek művét lehet majd látni. És ez, ez, ez ahogy elkezded nézni, így, így már alá, így, így el is söpri az első nyitó jelenetből, ami ugye egyből a Híradóval indít, ami ugye a Verhövennek egy ilyen visszatérő motívuma, tehát hogy ezeket a híradós bevágásokat, előszeretettel alkalmazta a totárikába is, amire majd visszatérünk, illetve komplexen felhúzta erre a csillagközi inváziót. És az, hogy megy a híradó, amiben ugye felvázolják neked, hogy hát, hogy itt Detroitban szarban a haza, és így egyszer csak így bevágnak egy reklámot egy műszívről, amit aztán így olyan természetesen szakítja meg a híradót, így az, hogy akkor vegyél műszívet, mert jobb, mint az igazi, meg nem tudom... A, a vállalat fizet, hogy az ilyen elképesztő volt, hát ebben ott, ott már így, ilyen csöpögtetett társadalomkritikát így fel lehetett fedezni, és na ez a, ez a sorok között olvasható kritika, társadalomkritika az, ami azt a filmet szerintem túllendítő azon, hogy egy egyszerű B kategóriás bűnös élvezet legyen. De ezt azt hiszem, hogy jó, vagy. Ja, mondjad, mondjad, mondjad, mondjad. Nem, ezt olvastam is, hogy egyébként egy ilyen, egy ilyen kritikus ö, ö, ö, szemmel próbálta így a akkori régeni Amerikát így, uh -huh. így ö, ö, elemezni ez a, ez a film. És ez ez ez, azt próbálta visszaadni ezt a hidegháborús ö, ö, légkört. Már mondjuk hidegháborús nem, mert nincsen megnevezve egy ilyen de, globális ellenfél. Itt, itt, itt belső ellenfél volt. Igen, belső a ellenfél káos. volt. Hát igen, az a az azért így előre hogy milyen lesz majd. Ők az, az megvan, ugye ott is beszámolnak arról, hogy e, lövöldözés és rendőr, nem tudom mennyi meghalt, és egy válságos állapotban van. Majd igazából miközben öltöznek a rendőrök, így besétál a... Tessék? Ja. Besétál a, a nem is tudom, a néger parancsnok, és csak így simán leszedi a nevét. A, ja, igen, igen. Az öltöző és ennyi, ennyi volt, ennyivel le van tudva, vagy akkor ismét egy társunk meghalt, aki, aki éppen nincs szolgálatban, az a jelenjen már meg a tevetésen És így tessék. Ennyi, tehát, hogy érted, annyira a mindennapi már a, az ő, ő náluk a, a halálozás, hogy egy, egy, egy halál ennyit jelent, hogy leszednek egy nevet az öltöző szekrényről, felszabadult egy hely csak még visszatérve az előbb, hogy, igen, nem, hogy jó dátum nincsen, hogy valószínűleg közeljövőben játszódik, de annyira 80-as évek belé ez, a, ez a fogyasztói társadalomnak mm -hmm. a, a karikatúrája, tehát emlékeztek arra a SUV 6000-es autóreklámra, vagy a, a, a Nukem, a nukleáris társas jelenték, például. Ja, igen, igen, igen, igen már van. Nagyon cinikus. Egy olyan színes hmm. uh, Hát az a mondat, hogy a kórházépítés nem uh, nyereséges, az az... az, ez az a, én, én érzek a... némi re, rezonanciát így a, a mostani korunkra. Igen. De ami pénzt hoz, az jó üzlet. Igen, ez, ez így az? van. Hát ott is, hogy a... Tehát ott, ott volt az, hogy tudod, amikor a, a stop motion robot, a, nem jut eszembe a kód neve, pedig az előbb mondtad, 209 Igen, ugye meghibásodik, és akkor le, legépágyúzza azt a szerencsétlen úriembert. És abból is csak annyi van meg, hogy így hát ez a, az üzemzavar. Ne, ennyi. valók, <laughs> Igen, tehát hogy ott ott, ott, ott lőttek szitává egy szerencsétlent, és akkor a, a kieséseken, meg a béreken kezdenek el bevétel, beszélgetni. Így van, meg hogy mennyi igen. szorzó volt utána. Igen, ha, hát, nagyjából rá, amúgy az... ez a lényege hogy a kamat ugye mennyivel emelkedik, csak emiatt körülbelül az... Igen, az... igen, igen, ez, ez volt a lényege. Ami, ami, ami nagyon durva, hogy ugye ott, volt maga, ott, ott van maga ez a nagy cég, és akkor volt egy, aki létrehozta a nagy stop motion robotot, meg volt a másik, a fiatalabb, aki a helyére akar törni, aki a robotzsarut ugye megalkotja, és így egyik se pozitív karakter. Tehát mind a kettő egy rohadt utolsó szemét. Nick Jones ugye a, a Running Cox, és a Bob Morton a Miguel Ferrer, igen, a feltörekvő fiatal. És hogy egyiket se tudod semmiért se kedvelni, tehát, hogy hogy mutatja, hogy akkor, akkor ú, a, a fiatal feltörekvők is nyomorult, először őt érzed ilyen negatívnak, és akkor majd biztos a szegény papót akarja kitúrni. Igen, és aztán érzére szóval hogy, hogy, hogy aztán jön a papó, aki igazából bajt, hogy nem nagyobb rohadék, mint a fiatal, mert ugye őt már a rutin is mozgatja, vagy a... de, jó, mondtad, tehát hogy nála már dolgozik a rutin is, és még jobban el is intézi ezt a kis fiatal nyomorultat. És ott, ott egy pici ideig már emezzel is tudtál szimpatizálni, de ha távolról nézed, úgy mind a kettő egy ajarohadék rohadék volt. Cégepszichopatátja. Hát egy adat. a korunk hősei. Abszolút. És... Számomra a a Legjobban a negatív karakterek tesszettek. Már olyan őszintén tudtak kopaszodni, hogy... <gül> <gül> És hogy így nem az volt, hogy így szét vannak gyúrva, meg mit tudom én. Egyszerűen, egy gonoszak voltak. Hát azt a szerencsétlen az elején. Tehát, hogy... <gül> Igen, nem tém -tém kellett, egy kis hogy akkor egy hogy gonoszak. Hát, hogy gonoszak. Hát, hogy gonoszak voltak. Azért voltak gonoszak, mert így kellett tenni, nem azért, mert úgy voltak öltözve, hogy szarrá voltak gyúrva. Egyébként igen, tehát nem egy Jó. ilyen egyenruhás szétkokszolt, hanem idézőjelben, Aha. mindegyik ilyen különálló egyéniség volt. Jó. És hát egy filmben legalább olyan fontos a negatív karakter vagy karakterek, mint a, mint a pozitív. Hát ha, ha, nem, ha nem fontosabb, mert ugye mindig a negatív karakter tükrében láthatjuk a jónak a jóságát és a nagyságát. Hát igen, meg a negatívnak a cselekedetei viszik tulajdonképpen előre azt, hát hogy általában. Mert a jó az mindig csak reflektál, ugye? Át, a... Mindig csak bosszútál. <laughs> hát, ha jól csinálja, akkor. Ja, és akkor ugye, akkor hogy, hogy lesz a hogy Ugye, ugye a, van az a LXG Murphy, a Peter Willer, és áthelyezik, ugye a detroit valami Békés Kertvárosban az első napján szerencsétlen szarra elnövik, és ugye halottnak nyilvánítják, és akkor lecsap rá ez az úszép is, a C, és ebből csinálják végül is ezt a cyborg mondhatjuk végül is, mert, mert a, ugye az idegrendszere, az megmarad az arca, viszont az ő kezeit, lábát, azt teljesen levágják, az protézis. Mert az egyik kezét a szándékos elő, még ők így távolítják el. Igen, igen, tényleg ez el is hangzik benne, hogy uh, hogy megmaradt a kéz, és így ez a hova gondolsz, levágni. És ott, ott érezted, hogy a fiatal is egy rohadt kis geci. Hát mondjuk, ha belegondolsz, hogy annak a jó embernek volt egy családja, egy gyereke, meg egy felesége, és a kutya nem kérdezte meg, illetve hát ők úgy tudták, hogy, hogy meghalt a bevetés közben, vagy szolgálat közben a férjük. Hm. A, igen. A, és igen. Az én gondolkoztam, hogy ugye nem csak az elején a mű szíves reklám, hanem egy csomó szor, amikor híradó bejegyzés azt mindig megszakítják reklámok, és azoknak van egy fajta ilyen bizar humora, de főleg inkább bizarrsága, ami ami szerintem nagyon jó volt benne. Hogy így, így látod, hogy annyira kifacsart, hogy így nem innéd el, hogy ilyet reklámoznának, és igazából annyira nem álltávol a valóságtól. Hát meg az a szerintem, ami a 80-as években ez, a, ez az egyre harsányabb, ez a videoklip stílusú uh -huh. reklámok jöttek szerintem divatba, és igazából arra a reflektál, ez, a, ez az MTV korszaknak a kezdtére, én úgy gondolom. De meg azok a hírek, hogy emlékeztek, hogy a pretóriában zavargások, és egy neutronbombát akartak a város felszabadítására. bevetnek egy neutronbombát, szóval nem kell ott senkit igazából megmenekíteni. Megtérnek a teremtőhöz, és akkor már is felszabadult a Igen, meg egyébként, hogy egy hogy Detroitnak, nekem egy nagyon fura dolog volt, hogy Detroitnak ez a jelenlegi állapot, amit a filmbe felvázoltak nekünk, az így eléggé egy ilyen nagyon durva anarchisztikus állapot volt, mert azért, hogy jó vannak-e bűnözés ide-oda azért, hogy a rendőröket azért, hogy kétszer meggondolják, hogy lelőjék főleg ilyen számban. és úgy tudod, olyan fura volt ebb a vagy így nem lett logikus, így, nem tudom, így be, be, bevetni a hadsereget, meg ilyeneket, nem a csóri rendőröket ilyen minimál nem. bérért dolgoztatni. Hát, az, az, meg... az gazdaságilag nem érte volna meg. Igen, hát igen. Most jól mondtad, minimál bérért, nagyon jó, pici pénzért, meg tudjuk mutatni, hogy van ám de ugye a, a nagy corporation uralta már a rendőrséget is, és mm. ők, ők csak számokat és statisztikákat és dollárokat láttak maguk előtt. Igen, igen. Mondjuk az nekem is kicsit ilyen, hogy a Kurt Smith-ra alakította a Clarence Buddy a főnököt, hogy 33-szor gyilkosságért körözik, és ahhoz képest olyan szépen grasszál a városba. Ja, is engedték egyből. Ja, igen, igen. Igen, egyszer Portik Tamás is biztos így fog máskálni az utcát. Aztán úgy ezt láttátok, hogy amikor legelőször megy bevetésre ugye a robokop, ugye akkor beül a kocsiba és elhajt. Jó, az egy dolog, hogy ott az operatőr egy kicsit belógott a hátulról, de amikor így bemegy a kisboltba, ahol ugye ott egy ilyen nagy rablás megy éppen, Igen. és hogy elmegy egy képregény stand mellett, ahol így a tor, meg Amerika kapitány, meg penge képregények volt a kifére, így összerakva. Igen. Tök jó volt, mert ugye a... A, a, a robotzsarú azt megjelent utána a képregényben. Igen, a Marvel vitte. Igen. -e. Utána meg a Dark Horse a azt szemüve. -e. Tehát... Így, így, így van. Igen, igen. Meg igen. Igen, igen, a papírgyűjtéseknél még egy-két ilyen zsákmányol darabom azt volt. Ű, igen. neked is volt egy darab. Annyi maradt meg, hogy a robotzsarú átugrik egy nagy ablakon. <laughs> igen, így. Meg a... a, a, a... Tehát, hogy amúgy, amikor a robotzsaru, ahogy, ahogy beszélt, meg ugye elment aztán játszani a gyerekekkel, annak így volt, ennek is egy ilyen, ilyen kifacsart humora, én úgy veszem észre, tehát, hmm. hogy így, a, a, a, a, a, a híradó? Milyen híradó? Na, ja, a, az is a híradóban volt, igen, igen, igen, igen, meg hogy... Tehát, amikor elment így letartóztatni embereket, és akkor valamelyiknek így odalőtte, hogy itt te jössz, púbi. Igen, az erőszakolónak, aki azt már meggondol, igen, igen, meggondoltam. Igen, igen. Meg, jössz, Ezeket nagyon tetszett. Igazából a konfliktus, vagy ugye a Bibi az, hogy, hogy megmaradnak ugye az érzelmei a, a zsarunak, mert mondja is, hogy ugye érzi a családját, de nem emlékszik például az arcunkat és akkor úgy indul be, hogy elkezd ugye nyomozni a, a saját halála, megidentitása identitása után. Úgy érzitek öm... ebbe az anomáliát? Tehát hogy az elején, amikor beleteszik őt ugye egy ilyen robot testben, valójában egy terméket állítanak elő. Amit Én. többször hangoztatnak, és igen. igen. Enki. Hogy nem azt veszik alapul, hogy ő egy ember, vagy ugye ennek van lelke, vagy van bármilyen is. És ez többször felbukkam, például amikor uh, um, lő, vagy valami, tehát amikor, amikor maga a robot rész irányít. Érdekes, a ez a része szerintem. És hogy sokkal emberibb az egész, tehát hogy maga a robot bazárt ember sokkal emberibb, mint ott abban a filmben nagyon sok uh, emberi szereplő. Ez, ez, ez, ez, ez jó, ez igen, ez így van. Hát, hát igen, hát, szóval hát igen. Ezzel csak így <gül> az nem, ez az egy, jöttem, egy nagyon tudom. jó meglátás mm -hmm. szerintem, lecinek, hogy Abszolút. Igen. igen. Szóval, tehát ugye a, a Road Zsarul az előállított termék, aki sokkal emberibb lesz, mint az, akik megteremtették. Ez amúgy kurva jó, tényleg kurva jó meglátás, és kicsit visszanyúlik amúgy a, a Mary -nek, a Frank Ugye, hogyha belegondolsz, gondolsz, hogy a Frankenstein is tehát egy emberi holttesteket rabolt össze-vissza csak azért, hogy így, így létrehozhassa a kreálmányát, ami, ami valahol tényleg emberibb lett, mint azok, akik, a, aki létrehozta, meg azok, akik nem voltak képesek őt elfogadni. Hát de rengeteg ilyen típusú filmnek ez az alapvetése, hogy a... amikor öntudatra ébred a, a gépben a, az ember vagy a lélek, és ja, ezt a hogy száz tudja föld alapodni igen, hogy tudja, hogy a ex-mahina. Uh -huh. uh... Oké, okay, csak hogy, hogy most azt ne felejtsük el, hogy mi azért most a robotzsarúról beszélünk, ahol egy, egy félig robot ember rendőrként járja az utcákat. Tehát ez az alapfelütés, és ebben találhatjuk meg ezeket a dolgokat. Úgy, úgy belerakva, hogy az ne legyen szájbarágós, szájba meg így ne, legyen, ne kelljen a, a képedbe tolni. Tehát, hogy nem hangzik el az, hogy Hát ő emberibb, mint néhányunk. Tehát, hogy nincs szükség arra, hogy a szádba rágják ezt az üzenetet. Mert hogy így ott van, és étre tudod venni. Már ha akarod. Hát ha a kicsit megnézel nézel, és nem csak a akciót, meg a lövöldözést néz, Mert Új. szerintem az, azok kurva jók lettek, még mindig. várbogy de azért ki, ki akarok emelni egy, egy, egy momentumot így a filmből, amin így azért úgy kisültem rendesen. Amikor így a, a szegény ember birodalmi lépegetője így rájön, hogy így nem nagyon megy neki a lépcsőről lemenetel, mintha egy cuki kis kölyök golden retriever lenne, vasszus. És így amikor lemegy, egy olyan durva, ilyen vidéki disznóvágás hangot ad ki magából, hogy ér, és így kapálódzik a földön, mint egy kemotokszor lefújt légybe, az meg ott így, így, így néztem, hogy ez hogy, meg miért, meg mi így, azt a nagy dögött így akarták így kivonni így a forgalomból abban a jelenetben, úgyhogy én azt mondom, hogy ez a leggagyibb momentuma volt így a, a filmnek, hol ott így a korszakhoz képest elég ügyesebb meg voltak csinálva a dolgok, e, és ennyi. Ja, én azt olvastam valamit, de ez teljesen, ez így a koncepció volt, hogy olyan csinálják, ami te mondott. Hát de de valahogy... egy, egy malacot vettek föl a sivalkodás Na, de várjátok, annak Igen. elején, amikor, vagy a, a filmnek az elején, ugye, amikor nem vált be a, a, a birodalmi lépegető, vagy na, milyen neve? ED-209. Eddig 209 nevezik Sanyinak. Tehát, hogy amikor Sanyi nem vált be, akkor ki is jelenti az öreg fazon, hogy így rohatul nem az a lényeg, hogy működjön, csak vegye meg a katonaság, és adjanak érte pénzt. Az tök mindegy, hogy most üzemel vagy nem üzemel. Jó, ezt szállom, ezt is És itt elő ugye jön az, hogy csak pénz kellett az, hogy működjön. Nem, hát, és közben arra nem képes, hogy egy nyomorult lépcsőn lemenjen. Ez valamilyen ismerős, így kis az Most. azt mondod. Csak kapjuk meg a lóvét, aztán nem. Cseles, cseles. Na igen. Ezt meg Na most már nem. A zene az szerintem az Ó, nagyon... Az... nagyon. Te, is, te is mennél akciózni, amikor egy felcsendő hát az, én, az én a, a nem, koc... nem túl bonyolult dallam szerint. Én a kocsiba be is tett, tehát, hogy így ja, <laughs> megnéztem utána, és miközben így egy magam a város, ma munkahely és a hazahút között, azért nem egyszer így lejátszottam, és csak néztem körbe, hogy így bizony, hol van a, a bűn. A... Ja, ugye a bűnt, bűntény folyamatban. A bűntény folyamatban, igen. És így, így hallgattam csak úgy a kocsiba, mert jó esett. Meg, hogy a, a, ügyesen fülbe mászóra csinálták meg. Igen. És mégis epikusra egyszerre. És mégis ugyanez a dallam tud szomorú is lenni, ugye abban a jelenetben, amikor, amikor így mindenki, a, nem is tudom, a nemzeti gárdától kezdve az egész rendőrség, vagyis ott, ott volt egy kis, tehát csak a, tehát a katonaság elkezdett szegény robokopot így lőni, mert biztos meghibásodott, és akkor ott ugye a rendőrök mondják is, hogy de hát, hogy ő is rendőr. Igen, igen, a... ott azért így... Ja, ja, hogy... Maguké közülnek valónak érezték. Így de volt a mondat. Én nem bírtam maguk, ki mondani. Maguk közül valónak érezték. Igen. Neh nehéz szó. Igen, úgyhogy nem is ők... A, a, tehát a, a, ott, a szűkör ott, ott, ott az nem is lőtt. Ugye ez a... így van. Az, maga az a jelenet csóri hogy ott így a fél karját tartja föl, és így lővi mindegy, az, az nem tudom, az nekem nagyon szomorú volt. Igen. Ja. Uh -huh. Hát, és a, ugye a vérpatronnal, a hát, egy finoman szóval nem... Nem, nem ó. Nem Annyira mocskos szoroltak. vérkőzös a film, hogy az, az így öröm nézni. mert Hogy, így, hogy így már szégyeled magad, miközben nézed, de jó. De hát, Hát szerencsétlen uh, murphy a kivégzése, tehát amikor így lelövik a, a shotgunnal a kezét, meg ugye a, a golyóálló melléinkét, szóval nagyon durva. Na ja, és nem is hűvőd a bassz, meg. Hm? Ő is nem is... A ja, nem is. Nem is ad ki így, ilyen hangot a is Hát egy jó, ha rögtön sokkos állapotba körülsz. No, én, a... A... Amit meg kiemelnék amúgy, hogy ö... Azt megfigyeltétek, hogy a tévében mindig ugyanaz az agyhűítő műsor volt? Az a vajszas ember a melles nőkkel? Jaj, anyukám! Igen, és hogy bár, bárhol ment, televíziós műsor, ami nem a híradó vagy reklám volt, az mindenhol ugyanaz az agyhűítő műsor volt. És mindenki rohadtul nézte, és rohadtul tetszett, mint a napi szabban a Nagyjából igen, igen, igen, igen, csak még, még a verzióban. Igen, igen, hát amilyen a... égnek kell. De az ítét csinálta ezt amúgy, emelte át, azt nem mondanám, hogy innen, de nagyon hasonló, a, a LEGO kalandba, ahol mindenki mindig ezt a Hol van a gatyóm műsort nézte. Igen. És hogy ott, ott, ott is mindig ugyanaz az egy jelenet volt leforgatva, ugyanazzal az egy poénnal. És itt is ezt csinálták, tehát, hogy... Hát nem csodálkozni, a... ha én nem vettek volna az ihletet a LEGO-nak mm -hmm. az autói. Igen. Na igen. De még, csak, még, még egy utolsó, ha már így... Annyi, ha már nem szólalunk meg. Akkor majd kitöltöm a, a, a statikus csendet. Ugye, a, ugye amikor a végén Murphy elkezdi felszámolni így az ellenlábasokat, így a clarence a bandáját, akkor ott, ott, lehet, hogy ez már csak belemagyarázás, ugye az egyik bobby azt így belehajítja a mérgező hulladékba. Igen. És akkor ott az úgy szétmarja őt meg mindent, amúgy ez meg egy ilyen gyönyörű, ilyen nem is tudom, riposzt arra, hogy eddig a pontig ezek az emberek voltak, azok a mérgező hulladékok, amik így a város torzították, és és tették, és nesze, nesze kutya! Hogy most visszakapod, és így bevágja a mérgező hulladékba, és ő fog szépen széttorzulni és olvadni. Hogy ott van egy ilyen pici áthallás, de lehet, hogy ezt már csak én látom bele. Hát, vagy. Lehet, hogy csak kellett még egy góri jelenet, de lehet, hogy így gondolták, ahogy de akkor Mondjuk úgy, hogy igen, ezáltal nem lesz. Meg, megmagyarázható, hogy miért nem öncélú az a jelenet. Ha igen, nagyon unszimpatikus voltam, úgyis az a fiatal ember. Szegény Igen, kutást ő... is, hogy szadémizált, az, az kurva jó jelenet volt, tudod. Putest, igen. Egy. iskolás vagy Egy. Egy. Ez Egy. Egy. igazi, az ilyen faszkalap iskolai... Uli, a... amelyik így, így szivatt téged mindenért. Hogy akkor kicsi vagy, meg hú, colos, meg nem tudom én, csóró, meg tudja tököm szemüveges, és akkor minden ilyen szarral baszogat. Na, ilyen, ilyen szerintem minden ember ismert legalább egyet. Jobb esetben, csak messziről, rossz esetben, mint az áldozata. Ugye ez az osztálynak a kötekedő hülye gyereke volt. Igen. Sőt, így az iskola kötekedő hülye köcsöge volt amelyiket amikor így nézett, hogy elcsaptak, akkor csak így cságeszi, és így ennyi volt belőled, és így annyira jól és megérdemelted. Akkor viszont jó volt a casting, meg a forgatókönyv, hogyha ennyire tudjuk rühjelni érted. Ha mondjuk ez a kettő, amit most kimondtál, ez egy szerintem egyértelmű tény a robotzsarról. Tehát azért, ne, hogy, hogy, hogy nem örvendeztünk tényleg, amikor leszámolt a bandával a végén, ott a, az, nem tudom, mi volt valami régi gyártelep, ugye? A, valahol ott a ipartelepen. Igen az a legjobb ez volt ez a, ahogy a négyes direktíva. Ugye, hogy, ami megtiltotta, hogy fegyvertem eljen a szép-nek. Mert ő, ő ugye visszanyomozza, és simán ugye a Dick Jones-t a, a, a, az öltönyös gazembert el, el akarja kapni csak életben lépett. Ugye. A négyes direktíva. 4-es amit, amit mondta is, hogy ő, ő ragaszkodott, hogy a programjába. ugye beletegyék és úgy maradt életben. Ja, annyi, hogy a, a producerekkel nem tartották túl ötletnek, hogy ez a Rani Cox, mert ő húsz évig ilyen csupa jó fiút játszott a filmekbe, és a rendező ragaszkodott a személyéhez, és szerintem is bevált olyan jól, hogy a következő filmjében is ő volt a főgenny, ugye akkor a az emlék másba. Majd, de erről majd később. Úgyhogy nekem ez egy óriási kedvencem, szerintem egy 10-15 évvel megél el is előzte a korát, én úgy uh -huh. abszolút. De, de én arra örülök, hogy nem 10 év múlva forgatta le még a cgi előtt, mert ez, ez így jó nekem ahogy. Hát Igen azt csináltak belőle egy, egy szörnyszülött reméket, amiről szerintem így, így inkább csak mélyen hallgassunk, ugyanúgy, hogy mint azok, akik elkészítették. Hányban is volt ez? 14, azt hiszem, vagy. Akkor jó Én emlék, 17, igen. igen, igen. Én megnéztem. És Ör... milyen volt? Valahogy olyan, olyan erőltetett. Pont, pont az a az a báj, ami megvolt ebbe a filmbe, az hiányzik abból az újból. Ami érzed, hogy ú, megvan ez az atmoszféra. Hát a lelke a filmnek gondolom az. Valahol elveszett. Jó mélyen. Az érdekes, a... hogy ugye a, a robotcsal, tehát hogy magát ezt a forgatókönyvet így mennyien vissza meg hogy ugye Verhőben se akart nagyon foglalkozni vele, amíg az asszony rá nem szólt, hogy már pedig de. <há> és most milyen jó volt, hogy hallgatott az asszony. És most milyen jó volt. Megvan ez a háttérű azért... <hállás> hang is, hogy így minden, minden sikeres Verhőven mögött egy Mississippi Verhőven áll. <hállás> De várjál, az asszony az, az a szakmába dolgozott, ugye ő? Nem ha. emlékszel, hogy milyen... Mit csinált? Producer volt? Vagy. Valószínű, hogy az... ilyesmi beosztásba lehetett, hogyha ő látott benne potenciált. Hmm. Na mindegy, de ez, ez esetben jó, jól tette, hogy az asszonyra hallgatott, mert már egy ilyen, tényleg egy klasszikus lett szerintem. Hmm. A, vagyok, az, az kicsit furi volt, amikor ugye, Dick jones is kirepül az ablakon és ott ilyen nagyon természetelenesen hosszú karjai vannak. Igen. Két méter jobbra a barról. Igen, ott nagyon átment szegény kicsit Freddy Kruegerbe. Te... Nem kapus. Az, az álom vízilabda kapus. Vagy igazából bármelyik kapus. És, de a legjobb az, hogy, ugye, hogy, hogy, hogy kirúgta a, a félfélnek. Ja, igen, igen. Kivár és eltűnt a direktívás, és így megküldi, vagy nem tudom, a kilenc lövéssel. A, egy olyan kézi fegyverrel, ami a, sose fogy ki. De hát, rá... kifogyott, azt hiszem. Igen. Amikor töltenie kellett az. A végső leszámolás előtt, azt hiszem ott, amikor megjavított a célzása, de a, a, a, néztétek, a, amikor elvitték a lőtérre, akkor ilyen 97-et lőtt már Igen, a, igen. Egy, egy, ez hát, nekem is zavaró volt. Tehát figyelj, legalább cseréltek tárat, nem úgy, mint a újfajta fajta bolygójába. De hogy ez, ez ne el, hogy, hogy ez egy átalakított Beretta volt. Tehát, hogy ez már ugyanúgy, tehát, hogy a, a régi nek egy modernizált változata, ami tökéletesen passzolt murphy hogy ő is egy régi ö, alapra felhúzott új dolog volt. Oké, okay, ez már hogy... csak ilyen kukacoskodás rész a... Simán nem tudtak. Nem... tudtak... Hát hogy ugye a szombi, zombiába rakta bele a fegyvert, hogy ott póttárak biztos, hogy voltak. És Ahogy? megtanulta a fia kedvéért, hogy, hogy Ez a... Volt nekem egy zavaró, hogy például a, a zombián lévő burkolatnak a, a, a formája, meg a hatása tök olyan volt, mint az utcán lévő kukáknak. <gül> az anyagból dolgoztak. Remelyik masszívabb volt, mint az az, az a minium amit egy sem vernek igen, nem, nem gyúlott ki egy szigital, igen. <gül> ja, ja. igen. De nagyon jó, nagyon jó kis film. Többször nézős, többször nézős. Abszolút. Mindenkinek is ajánlom. <gül> Aki csak simán akciófilmre vágyik, az is megkapja tőle, amire vágyik. Aki egy picit többre, az már meg duplán megkapja a szeretetet. Igen. Pontosan olyan, mint az exkluzív budi. <gül> az a, de, az, arany, az aranyozott csapval. Nem, hogy van, van nekik egy ilyen nyukat megvan? Amikor a, a fiatal ember is ö, most már elittag lett, ja, és akkor és beengedik ott... az exkluzív budira, és akkor azt úgy megnyílik a világ. De úgy, hogy külön kártya nyitja, külön kártya. mint a hotelek, a hotellek, hotelszobákban mostanában. Tényleg, mondtad. Isten hozott a klubba, hogy mondtással. Aki És aztán jobb leszne, hogy aztán léptel válnod, ráki Jól van. Akkor valaki még szeretne hozzátenni valamit mm. ehhez a remek műhöz? <síthat> Személy szerint csak ajánlom. Én is. Indém. Jó, akkor tovább guruljunk. Igen, uh -huh. ez akkor a harmadik film az emlékmás, azaz Totarical 1990-ről. Laci választott. Hiatal. egy kedvenc filmje, ami azért volt ilyen érdekes számomra, mert úgy volt hogy nem volt benne űrhajó. Mi a kipá életemben először uh, három előnő? Na, no, azt akartam mondani, hogy <gül> <évi> bazd meg! <gül> hát de utána nagyon sokáig nem láthatta el három előnőt, csak a, a 2012-es ugye? Na, most belerakták, ha jól emléksz. Ez egy exkluzív, igen, ez egy ilyen exkluzív, a három hát. cicim. És egyik se az igazi -e volt, azt már beszéltük ugye? <gül> volt. volt. <gül> szerintem szerintem egy, egy fantasztikus film. Érdekes a történet. Hát maguk a, a, az alakítások, hát olyan kicsikét, olyan, olyan bugyutáskat, de elfogadható, nincsen vele semmi probléma. Maga a sztori szerintem elviszi minden hibájával együtt. Nekem nagyon tetszett. most újra nézve még mindig tetszik. Még mindig azt érzem, hogy igen, ez egy jó film. Nekem kell a történetet elmondani? Ha gondolod, elmondhatod, vagy én is, de meghagyom neked a megtiszteltetést. Jó, nagyon Nagy Nézzek aztán értékelek. Hát a story az annyi, hogy a Duck Véd, az, -az a, akit a Schwarzenegger alakít, az állandóan a Marsodálmaknék, illetve nagyon szeretne elmenni oda valamilyen belső indítatásból. Milyen építői dolgozik, van a Lori nevű gyönyörű barátai, aki feltörek Sharon Stone-alakít. És akkor egyszer lát egy hirdetést, szintén egy reklámot a metróba, hogy élethű emlékeket ad, árul egy cég, és pont van egy ilyen, ahol marsrutazásra lehet befizetni, és munka után elmegy hozzájuk, és Hát fölveszik az adatokat, és elindul el a, a bevésős, azt hiszem, hogy hívják ezt a folyamatot, ami hirtelen igen egyszer vége szakad, mert ősünk elkezd dühöngeni, és csak jó sok e, beadása után nyugszik meg. Hát ilyen, és... ilyen ez a skizoid Jó, <gül> oh, ez a szakifejezés meg! És ugye üvöltöző, hogy én nevem nem kvéd, hanem Hauser, ugye, ha jól emlékszem. Az volt Hauser. És hát, ugye, kitörlik a memóriáját, és elkapják a metróba, illetve a volt, volt munkatársa négy másik tag, emberrel, akiket így elég gyorsan, megradikálisan elintéz. <hül> és <hül> ő, magas, ő maga se ért. és akkor így indul a sztói. És, de végig úgy lebegtetve, hogy a néző az igazából nem tudja, hogy ez tényleg megtörténik, vagy igazából a Douglas-nek a fejébe vagyunk, amikor kapja ugye a, a, az álmot, hogy a beültetőt. igen. Szerintem ez elég jól lebegteti, és meg a, igazából ez a marson bontakozik ki, amikor ugye meglátogatják meg a kapszula, emlékeztek. Hogy ez, hisz... a, ez, a, ez a rész, tehát ez a vonal nekem, így meg se volt a fejemben. Tehát, hogy én régről arra emlékeztem, hogy így akkor swarci, bum-bum, menjen a Marsra, a Marson is bum-bum, vannak csúnya emberek, három melűnő. Mm. Mm. És akkor egyszer csak így... picúr. úr. nem bírod a És akkor a Pic segít, meg az, a, az az úr, akinek olyan a, a, az arca, mintha rászakít volna egy briósa, és az ott marad, Tony, és... Na ó, nekik is voltak Neki aztán volt képe, mi. Ó, oh, pada. És hogy ezek megtörténnek, és aztán így felszabadítják a marsot, és készje meg azt, hogy menj a marsa. Na de, és most, amikor így újra néztem, akkor esetleg csak, hogy így, így, így basz Tehát, hogy így ezt lehet, tényleg csak így a kis bugsiában játszódik le. És mert hogy egy csomó minden ugye erre utal, mert hogy elmondják, hogy mit fognak neki bevésni a, a csajt, a titkos ügynök, marslakókat, Én. ufókat, meg minden szar. és ezek így mind meg is történnek vele, ahogy így halad előre a történet. Aztán az a, az a doktor koktó is ott megjelenik, és elmondja neki, hogy így csak Doktor az... Szenti ez a Dok... ja, igazad van, de ezt felírja senki. házi. És ő is így me me megjelenik, hogy akkor elmagyarázza, hogy a következő pillanatban a mars forradalmára leszel, Utána meg a, nem ah, tudom, igen, a, a főgenyónak igen a puszipajtása, és aztán összeomlanak a realitás falai. És hogyha ha végignézed maga a sztori, igazából ez pontosan ez történik. Tehát, hogy ott lesznek az ufók, a marslakók, és akkor meg, me, oxigén lesz a semmiből a marson, mármint a, a gépezetből, amit végül is így levezetnek, hogy hogy. De hogy éppen ez lehet ugyanúgy Schwarzenegger fejének a, az agyának a termése is, mint hogy akkor a, a, hogy az UFO technológia. És ott tényleg így beomlanak a realitás falai. Meg az, hogy, hogy azért valljuk be őszintén a végén, amikor kirepülnek az űrbe, mielőtt beindulna a gép, azért ott elég erősen ilyen 8 gyógyuló sérüléseik vannak. Ja, meg, nem tudom, az oxigén hiánytól így mi ez a nagy kupadás, meg a... Nekem ez gyerekkoromban egyébként totálisan megmaradt, ez a jelent, ami valamértékű kurvára tetszett, hogy a legelején is, ja, igen, ez igen. Van, meg a végén, hogy, hogy kikerülnek ebbe az oxigénmentes térbe, és így mindenkinek így, így, nem tudom, fújódik fel a feje, meg gubbad ki a szeme a basszus. És akkor, hogy így, ez most így miért, hogy még mi, mi, miért hát van ez így. így? A, tehát, hogy a, a nyomáskülönbség, <kül> mire, gondolom, ez volt a feltételezés hogy mivel nincs légköre, ezért uh, nincs nyomás sem, ami összetartaná őket. Mert ugye, amikor levegő nehezedik ránk, akkor nyomás alatt vagyunk. Ugye, ott, oda kiesnek, akkor az nincs meg, és akkor ezért van az, hogy kijön a kis szeme, meg dagad a feje. Igen, Más csak jó helyen kapi, kapisgál. Csak ha ez megtörténik, és olyan mértékben, mint a Svarcival, meg a Csajával, aztán ugye az UFO-gép meg a vízbű kiveszi az oxigént, és akkor így mindenük helyreáll. Tehát, hogy ott az, az nekem egy picit furi volt, és inkább azt mutatja, hogy ez, ez csak swarti fejében történik meg. Én legalábbis így gondolom. Én e emellett tennék levox Hát igen, azért meghagyták az emberek fejébe ezeket a Conteoknak a... Uh -huh. hát nem is az is ezeknek a verzióknak a lehetőségét, hogy talán ez igen így van. Mert én is egy ilyen ö, ö, elemzésből hallottam, hogy igen, van ez a két verzió, hogy akkor ez, ez tényleg ténylegesen megéli a, a, a Schwarzi, vagy ez tényleg a, a, a kis a kamutazásának a szüleménye. Ugye eredetileg nem is Schwarcit szerették volna, hanem, nem is tudom, Matthew Broderick-et, meg <gül> ö, Nagyon sok. Richard Dreyfus, tehát hogy valakit, aki inkább ilyen kis nyűzűgép, hogy még kevésbé lehessen elhinni, mert az eredeti Philip K. Dick regény szerint ez egy könyvelő volt talán a Douglas Quaid. Csak azt a Schwarzival nem nagyon lehetett eladni, hogy ő akkor így, így két gyurmázás között így akkor leül és bérszám fejt. Ezért rakták át őt ilyen, ilyen ipari dokmunkásnak. De hogy például ugye a Dreifusos, Matthew frederick verzióban azért jobban, jobban, jobban elgondolkodik az ember, hogy, hogy elhiszi el hogy akkor a kis senki háziból lesz egy ilyen nagy gépelő állat. Igen, mint hogy egy ilyen jajjaj, ilyen terminátor. Hát igen, hogy mondjam ezt neked, hogy igen, ebben az időszakban így ot tudnám ki elképzelni, aztán jött érted, Matt meg Jason Bourne. Hát jó, de ők már ilyen rambók voltak, azt ne Igen, kevesebbel is beértünk, érted? Nem volt az a az a kép bennünk, hogy akkor a gyilkológép az teljes mértékben ilyen, ilyen szarrá fokszólt testépítő. Hogy, hogy is mondtad, ezek a villámreagálású vagy <gül> Na, Valahogy egyszer így nevezted, az nekem nagyon tetszett. Igen, igen, van, van egy kis ilyen cica reflexük van. Na, az izé, <gül> tehát amúgy az a memória belültetés, amúgy egy annyira fajék egyszerű ötlet, tehát ez a hogyan oldjuk meg, hogy ez, ez szerintem fantasztikus. Már hogy akkor, már hogy, ijed, hogy magának ez maga, a, a nek ez a... Igen, igen, ez, igen, igen, ez az ötlete, ez a húzása szerint. Tehát, hogy érted, nem bonyolítják túl, hogy akkor nem is tudom milyen nagy dolgok fognak történni, meg át, átprogramozzuk a félvilágot, meg akkor csinálunk neked virtuális megélést. Itt. Az, aki úgy be volt rakva, az a kis robboltató hogy a hideg kirázott, főleg amikor így mondja Swarci neki, hogy így, nem fogok fizetni, és így az így betorzul a fej és így mondja, mi a picsa. Gyerekként nézve egyébként ez számomra egy ilyen egy-két dolog találkozó, úgy kirázott a hideg, vagy volt ez a Jancsi taxi <síns> eset, akkor meg volt, a, a, meg a, hogy hívják, a... Hú, a, nem, nem, nem, amikor miért érkezett a marsra, és akkor ott az a női fej még attól. Jaj, no, tényleg, tényleg, tényleg, ott előre épp, épp, a Junior-t, hogy mit fogunk látni majd. Igen, meg a kis ö, poci babától is, igen, igen, az jó. az meg meg főképpen egyébként, igen, ott az én nagyon így néztem így, így 8-7 évesen, hogy mi a lóf, amit Kövér. látok. Kövérhölgynek van a szereposztásban, és a megboldogott Pris ellen. Igen, a, a hát. saját, saját ő útlevelét használta a filmhez. Igen, Ön, igen. Ő beleadott minden. A, é, a, a kis, az, azért vannak ilyen kis elkapott jelenetek ebbe, is, hogy a legelőször ugye, lőnek Svarci után, aki aztán valahogy visszalő, és hát így elhullanak a, a cég katonái. És miközben üldözik Árnoldot, így razán a földön fekvő tagon így, így áttaposnak. Abszolút, Tehát, hogy, az, hogy azt még mutatják is a hogy így rálépnek és úgy futnak utána, hogy így, itt is, így, itt azért mégiscsak verhőven. Tehát, hogy így érződik, hogy a, a, az ember is csak egy ilyen használati eszköz. Ami igen. ha már nem működik, akkor itt taposor rajta tovább. Nem és is van, úgy, igen, hogy a Pocs vagy a Pólverhőben rendeztem, te Robocs Gyerőt és. és is hallott ez... mm -hmm. Igen. Én ja, ez effekt az el Laci közben, hogy... Nem, ez nem én volt. Úgy de akkor sem tudom. se. Laci, ez te vagy? Én, tudom, nem, tudom, lehet. Laci... Laci... Be be Besiklók. Egyet, tehát ne, hogy ne, az, ne. hogy a... Hát akkor ez csak úgy megtörtént. Ez egy, egy big mistake. Hogy ez ugyanaz, ugyanazt az érzést adta, mint hogy a bossnak a nőjében, mint a Iron Side nőjét is így bedobták a közösbe. Meg aztán van egy rész, amikor így lebassza a, a, a kohégen a, az Iron Side-ot. De hogy a minden szarnak elhordja, az megvan? Igen, hogy maga nem, nem azért tettem, hogy gondolkozzon. de hallod, én ott így néztem, úgy sajnáltam már szerencsétlen. Hogy így, bassz meg, tehát, hogy így... Itt próbálja ő végrehajtani a feladatot, meg hogy így, így valami kis önállót, és így a földig így bealázzák. Hát persze, ő... hogy ilyen frusztrált lesz a nőét is kúrogatja, Arnold, miatt hát, a bassza én... le a földök, és Igen. akkor hogy... Én is frusztált lennék, de Rikter az, az a tipikus, az a, az a fej a, fad, az, a az a, én vagyok a le körülbelül. Igen, hát ő csak így ennyi, ennyi tudott lenni, mint a, a... ennyi. Meg egyébként, hogy a, itt is visszaköszönnek köszönnek azok a, a, a reklámok, meg a, uh -huh. meg a híradók, bár nem annyira kifacsálják. kicsit visszafogottabbak. Az, amikor reggel csinálja azt a fincsi túrmixot, a, emlékeztek a, a Svarc, és akkor így mutatják a híradóba, hogy épp ilyen kivégzik a lázadókat ott télőben. Ja, igen, a, igen, igen, igen. Lefogják a a ezt Igen, hogy, hogy elég jó műsor. Igen, hát elég bátor operatőrök mászkálnak arra, azt igen, hogy megjegyeztem így magamban. Yeah, yeah. Hát, és azért, itt is azért a, a... nem tudom, hogy volt a 18 as karika, de a az simán megél. Tehát amilyen, amilyen hentelések vannak ott, az... az, az még hát, magas. Nem, hogy... nem, nem finomkodtak szerencsére. Amik emlékeztek a végén a szegény uh, mérnökökkel, hogy elbán a, a, a, oh, le, a, <sítható> a amikor a bevésést akarják elvégezni. Ó, igen. Igen. Legyardossa őket. Igen. Ott kerülnek fejekbe. Amikor az én sáványát suhan az agyam? Igen, bocsánat. Nem, a sok gondolatja, nem? filmben szerintem amúgy a maszkok, meg az effektek amúgy úgy egyszerűen taszítóak, és, és ezáltal lenyűgözőek. Tehát, hogy megcsinálták ezeket a torzulásokat ott a, a marsi népeknél. Nagyon, az tehát anyuka, ugye... meg a lány, a kislányra emlékszik. Ja, ja, ja, ja, Ó, más, az, ez nagyon durva. Meg Tony. És, és tudod mi a, a, a... Tehát az, hogy... Tehát lehet, hogy, hogy így kicsit arra állnél, hogyha az utcán jönne szembe Veled, de a filmben abszolút megőrzik az emberiségüket Ők az alja. Igen. Épp, ugye Venusville-be mennek a végén. Az a Vigalmi negyed, a prostén negyed igazából. És, de mégis, mégis ők a legemberibbek. Tehát a Kohégen az tehát hogy Marson játszódik, tehát bárhova mész, az ember így magával viszi a, a, a mocskot. Meg a gonoszt. És szerintem az a, a, a Kohégen az, az az ennek az iskola példája. Mondja is, hogy, hogy bármit megtehet, a, amíg van ez a turbénium, ugye, ami a, mihez kell? Háborús alapanyag. És Nem üzemanyag. az? Nem? Nem üzemanyag a földön. A, mondják, hogy a háborújuk kell. Volt egy ilyen mondat. Hm. És hogy a korlátlan hatalma van még, amíg, amíg tudják bányászni. Nem tudom, lehet, hogy üzemanyag egyébként nekem így maradt meg. Vagy hm. ja, így nézzük, ha úgy nézzük, úgyis biztos háborúzniak vele. Ja, hogy? Hát olajkő, olajkő. Bár, bármi, ami van, vagy érte, vagy vele, de háború. Igen, igen. És mondtad a trükköket, a, a kamera kezelést, mm -hmm. illetve az operatőri munka, az valami zseniális. Abszolút, tehát... abszolút annyira, tehát még most is tök látványosak azok, mert tudjuk, hogy tehát nem CG-ek, hanem, hanem hát, ugye... tehát olyan jól megcsinálták, és még épeszték, hogy hihetetlen. Hát 91-ben Oscar külön díjat is kapott. A vizuális Én effektekre. Hát, emlékeztek, hogy van az a jelenet, és amikor mutat, távolról közelít, és a schwarzenegger mutatja, hogy megy a, a metro, vagy nem tudom mi az, uh -huh. kint és, és annyira életű az egész. nagyon jó. Mennyi. Hú, azok a makettek amúgy még most is így a néztem, a... és így annyira gyönyörű volt. Igen. Ez még a CGI előtti időnek, a, ez, a, ez a hattyú dala volt szerintem. Az, és, a, és tudom, az, a, az, a, az a szép, hogy, hogy belátták azt, hogy nem mindent tudnak megoldani CGI-jal, mondjuk anyagi dolgok miatt, uh -huh. és nem az, hogy akkor bele, beleerőltetnek valami nagyon rasnya dolgot, hanem kételelek voltak elővenni a kreativitást, és a marsutazást, amit ugye nem is látunk, de nem is érezzük a hiányát, megoldanak azzal, hogy, hogy Svarci ismételgeti a lemezt, hogy így menjen a marsra. Menjen a marsra. <gül> és akkor ugye a negyediknél már tudatosul benne, hogy igen, akkor most ők a marsra fognak menni. És ennyi bőven elég volt hozzá. Ja, hogy nem volt ilyen mindenféle csicsás. Igen, de... nem volt űrhajó, meg felszállás, meg brüm, mert ugye ezek nem volt úgy forint, vagyis dollár, és itt elő kellett venni valami, valami kis kreativitást, hogy hogyan lehetne megoldani, hogy ne egy ilyen, nem is tudom, ilyen Jurassic Shark, vagy ehhez hasonló ilyen ocsmánsággal így beleszarjunk az egésznek a közepébe, hanem akkor, hogy ezt mégis meg kéne valahogy oldani, és ez, ez, ez, ez azért egyszerűen, de okosan lett kivitelezve. Szerintem. A, a zenei az mondjuk ne, nekem annyira nem. Tehát a, a fő téma az annyira nem főbemászoló. Nem volt nekem, mint mondjuk a, a Robocsarónál, de önmagában meg hét, tehát a zenet, tehát Voltak benne ilyen ilyen misztikus vonalak, hogy amikor mennek a katakombába, meg amikor a kuáltól fölfedi magát, az hát önmagában így. nem volt rossz, csak nem az, amit a kocsiban mondjuk hallottam. Hát nem, nem, nem volt se tulakodó, se ilyen ö, elkerülhet vagy na, se ilyen felejthető, hanem, hanem pontosan akkor is ott volt Frankó Nadagolva, ahogy kellett és uh, amit már így mondtunk, uh, hogy van az a jelenet, amikor a doktor Edge már, ha jól tudom, megjelenik, egy, uh, kopog az ajtaján a Malsi és próbálja rávenni, hogy mm. térjen vissza a valóságba, mert hogy skizoid embóliában szemben. Kizoid szóval. embóliában. A DSM-5-ben az micsoda? Épp. Épp ezt mondom, csak egy emlék így. más szakmában vagyunk, de én ilyenről nem, még nem hallottam. teljesen te. kétel. Meg biztos, hogy a 2040-es nagy világ égés után fogják csak föltalálni. Így majd valami ker Írok rá valami ápolási diagnózist. Meg egy, meg nincs egy nincs is modellt B is. B igen. Nincs is BMI kódja, amely mire. Ez az mi lett, mint a vérnyomás masni. Vagy <gül> az így <gül> van, meg a szívepilepsia. A igen. <gül> de a szívaszpa. És ugye pr próbálja rá próbálja rávenni a hősünket, hogy vegye be a piros kapszulát, mert az a jelkép, hogy vissza érni a valóságba. így van. Így van, és már-már és hajlik rá, és akkor, hogy minbukik bukik le, hogy elkezd izzadni, és kap egy skulót a fejébe. Így van, igen, szegé én is. egy nem... már. Ez is, ez is lehet amúgy, hogy csak Svarci akarta mindenáron, Tehát, hogy a tudata, hogyha ez az egész ugye a fejében játszódik, akkor, hogy csak ő akart annyira hinni abban, hogy, hogy akkor ez mégis, csak, mégis a valóság, hogy azt, azt így, így akkor átmahinálta így a történéseket. Hogy akkor ott már pedig izzadságcseppet lát. Igen. Vagy így. lehet, hogy nem volt nála a és akkor nem akart beégni, és lelőtted. Hmm. <sítható> <sítható> Elég radikálisan meg. És vált egy kemény ember. Hát igen, a vállást is amúgy elég egyszerűen elintézte. Igen. És akkor még nem is beszéltünk a vágy tárgyáról, a Melina, ugye, aki, aki miatt. Ez az egy, én úgy tudom, hogy ugye Hauser. Ja, a Melina nevű. Hát nem tudom, ő ilyen forradalmár és kély hölgy volt közben. És nian. Kéjadal már. Na, é, szart. Ja. Szart, szart, nem, jó, amúgy jó. Köszönöm. És igazából, ha, ha, ha azt elhiszik, hogy igazából ez megtörtént, és nem a beültetés, akkor igazából a, a Melina iránt érzett szerelme miatt állt, állt a Hauser, és lett belőle ez a Darkless Creed. De, Szóval te szót. hogy nem tudom, ilyen egy-két logikai boktató, hogy emlékeztek, hogy a... valahogy egy ilyen, ilyen Csehóba, vagy nem tudom, ilyen motelba menekül a Schwarzenegger, és így 30 másodpercen belül megtalálja a volt ügynöktársa kezében az a menekülőből. Ja, igen, az igen, igen. Az, igen. az, az why? What? Az, ki, az, volt? Ő, ő nem tér vissza, azt hiszem már nem, annyi követő de hát de olyan gyorsan ott, ott, tehát az a, az a faszia az ott ült, és várt, hogy... Hát ég, szerintem már követte egy ideje, amennyiben tudom, most a Hauzert próbálták, úgymond, most a Hauzert ott beépített ember volt, meg ő is bevállalta ezt a emlékmás fasságot, az, hogy kiszedik az emlékét, és beraknak egy másik embert akkor ez egy így megrendezett dolog volt, és pont az a momentum jött el, hogy akkor elkezdjék követni őkvédet, és akkor odaadni a kezébe ezt a cuccot, ami arra fogja vezetni őt, hogy így menje a marsra, és akkor csináld a dolgodat. Ja, hogy tehát akkor ilyen nappal egy ügynököt készen, tart. Így van, egy megfigyelés alatt volt, szerintem ez az ember is itt a lomba volt rakva. Hát igen, de ott a, a társa, ugye az a kis bal balfékból, Akivel együtt törték a követ, a nem tudom miért, mert ez volt a munkájuk, Igen. ő is ugye egy beépített ügynök Terce. volt, tehát ő is éjjel nappal figyelte, így. Meg az, így asszony az a, asszony is. Meg az asszony is. Tehát éppen ez a, ez a, nem is tudom, Peszkó gazdaságos Patrick Fézi, aki aztán rátelefonált, éppen lehetett ő is uh, ugyanebben a így munkakörben, van. ahogy most te ilyen levite is mondtad. Hát akkor ez egy, ez egy óriási összes. Hát de, azt is próbáltak, mert ugye a, hogy hívják, Kohégen, mindenhol és mindenhol, és mindenhol ott van, mindenhol is, akkor igazából miért ne lehetne? Tehát, hogyha a, a csajt a, a verőemberének a nőjét lazán bedobja, hogy akkor Schwarzi ott így csinálja vele a schwarcis dolgokat, amit ugye mint egy feldúzzadt pénis szokott csinálni, akkor miért ne lehetne, hogy azt mondja, hogy, hogy már, már pedig te, izé, Bobby de most azt fogod csinálni, hogy ott tűz, és nézed, és nézed egész nap, és nem gondolkodsz? Néze! Lehetséges, sőt, valószínűleg volt. Mondjuk, meg nekem még az volt, hogy ugye amikor a végén eljutnak a, eljut a Quade hogy előhozza az emlékeit, amikor megtalálják ezt a hatalmas a hegy belsőire, a reaktor. Hogy tehát azért 18-ra lapot húz, mert ugye ő meg volt róla győződve, hogy az oxigént. Ja, igen. De igazából, a, tehát amikor ott beszélnek a kollégám, meg a tudósok, hogy kurvára nem tudták, hogy, hogy mi történne, a beindítanák. Hát ugye ott el is hangzik, hogy az eredeti Warzenegger, hogy hívják? Hauser. Hauser, Hauser azt javasolta, hogy akkor így robbantsák Robban. fel az egészet a picsával. Igen, igen. És érdekes módon, ami micsoda mondja Richter, hogy néz, indítsuk be mi, és nézzük meg, hogy mi történik. Igen, hát. Neki kéne mondani, hogy robbantsuk fel, de, de valahogy itt megfordulnak a szerepek, és, és ők picit így észsel. Na mindegy. És akkor a végén ugye Némi igen, ja, mi az a kezén volt ez az óra, ez a... Jaj, a hologram óra? A Ho hologram most, igen, ott kinyírnak, vagy nem tudom, van a 40 katonát, ugye? És... Á, meg... Ott, ott, ott azért az az érdekes, hogy euh, amikor a hologram, ez első svarci hologram kisétál a katonák közé, egy körbe fogják, és úgy lőnek rá, ugye? Az megvan? <gül> igen, De igen. Azt, Ott úgy baszd nem lő le senki-senkit. Majd ugyanez a trükköt beveti a, a Melina, vagy nem? Melina? <gül> Remélye, nem, <gül> nem. Nem, nem, nem, A nem, nem, igen. Csú, csúnyák nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Ott nem, nem, nem, nem, kis nem, nem, hogy akkor na, na, na, hát igen. Na Jó. Igen. Lát, De lát, ez Kárpótól maga a film, az ilyen kis, kis blöcségekért. Meg a random ferrobanó taxik miatt, meg az ilyenek. Igen. De az jó, is a, a liftes bunyó, az jó volt a Richterrel, a beleadott nem? Ó, oh, igen. Michael ironside -os. hát csak úgy, hogy elhagyta a kezeit, hogy úgy hogy hogy <há> Igen, mert volt ez a megoldás. <hállt> És visszlát a partén, Régi. régi. A part, én régi. De, meg egyébként, hogy mekkora rohadék volt már ez a igen. Tehát a, nem volt PC, hogy mondta a mérnököknek, hogy ugye majd bevésük, hogy engedelmes legyen. Igen, igen, igen, igen Hát ha, hogy egy nőhöz, legyen belőle. Igen, hogy egy nőhöz, nőhöz illik. Igen. Ő, Gondolom, 10 millió feminista egyszerre sírt hogy a És ugyan És ugyan, ugyanez ugyan a 10 millió, aztán csak így, az, az amikor egy, így a hogy Érdekes, hogy szintén ugyanebbe a, a, a, az irodalom könyvben olvastam, aha, tehát ebbe a, a, a tömegfilmesbe, hogy azt hiszem, hogy abba, de most már nem vagyok benne biztos, hogy amikor... Uh, nézték ugye a férfi közönség nézte, hogy a, a maszkulin Arnold, ugye a duzzadó pénisz és társai, és amikor kinyí, a, a, az asszonyot keménykedik vele, és akkor így ordibáltak be a, a nézők, hogy így, meg a kurvát, meg így lőjed neki, <síns> és amikor így, ugye, ugye így, így lelőtte ö, ö, Seront, és utána mondta, hogy akkor így elválok, vagy tekints lesz vállásnak, és akkor úgy mindegyik így, most jó, megmondtad neki, én is ilyen nagy kőfúró vagyok, mint te, majd az, megyek azt jó elvállok az asszonytól, tehát, hogy így az, szomorú, hogy bizonyos rétegeknek így ez ennyi jött le a filmből, hogy akkor így üssed az asszonyt, meg faragjál belőle ízét, nem tudom, házi cselédet, fehér cselédet, mosógépet, mosófőző, meg ilyen embriókeltetőt a hülye gyerekednek, és akkor ennyi. Igen, igen, így Hát mindemellett ez az elválok, ez pontosan így, így a csodálatos Schwarzeneggeri egysorosoknak így a netavábbja. Tehát amikor, amikor Arnoldba vált a film, és nem, nem éppen okoskifiként akar működni, akkor, akkor ezek az egysorosok csak úgy röpködnek. Hát utána volt még egy rögtön a, a Melina mondta, aki kéjhöl egyébként dolgozott, hogy ez volt a feleséged, micsoda egy kurva. <gül> ugye a, a... Igen, ennyi. Még Valami igazából... Kell élni. Most érted a Marshall, nagyon nem volt más választás. Ha hogy elmészem, ott a kórházak se nagyon voltak, vagy egyéb ilyen elhelyezkedési lehetőség. És akkor már voltál, -e, vagy strip vagy ennek a kettőnek az ötvezete. Még ványázhatott volna a turbiniumot, de hát az, az később fog majd elnőjesedni a bányászat. Itt is szakma. Jó tenyérből. Jószolhat tenyérből, még ez is volt szakma. Hát de ja. neki nem, mert ugye ő nem volt mutagén, vagy mi az mutáns. Hát felvett volna egy olyan, nem tudom, húsos sapkát ő is. Ő csak dekoratív volt. Az volt a jó, hogy itt, itt azért a nők se annyira biodíszletként funkcionáltak. Itt ugye a legtöbb 80-as években. Ugye, ugye van a, a csúcsra járatott eszenciális szerelmes ezekhez a filmekhez, a kommandó. A hát ott ugye a, a hölgy, aki csak így random Schwarzenegger maga mellé vesz, ő csak az volt. Tehát, hogy ő a, a, az a, ments meg, megyek veled, de igazából ellenállok, de kicsit nem is. Itt azért így a nők próbáltak így önállósodni, meg tenni dolgokat. És például Schwarcit amúgy annyiszor vágták tökön ebbe a filmbe, hogy az már nekem fáj. Tehát hogy mindig ott találták meg örnit Hát egy másodpercig egyenlő ellenfélnek tűnt Alóri meg a, meg a Schwarzenegger, ugye, amikor haza megy. Jó, ott hát mondjuk a csajnál volt a meglepetés ereje, de simán neki vant a kislotyó. Jó, hogy beszélek az ügynek? So hát, vagy. hogy, hogy, hogy, hogy, Olyan hogy, vagy? Hónap reggel itt hogy, a hogy, Akkor megyek hatással volt rád a film. Rám nagyon, meg rohattól szeretem ezt, ezt a filmet. <gül> Rosszabb lőtt. Ugye az az az a amikor bejöttek ezek az új rossz jövő típusú filmek, amik ugye a jövőt ilyen nagyon negatív árnyalatban mutatják be, ő egy ilyen zászlós hajója volt ezeknek. Ilyen szépen is csinálta. Nagy, amúgy igen. Tehát, hogy a maga, például, ha csak azt nézzük, hogy a Marsa, hogy kinézett, retek reteg kipul, kiszipolyozott, és ilyen lepusztult, látszat látszott, hogy így az ember odajött, és így szétrancsírozta az, amit csinál igazából a saját földjével is. Hát meg az, hogy mondtad, hogy ugye a, tehát, hogy, hogy találékonysága meg kreativitással oldottak meg sok dolgot, hogy igazából raktak egy, gondom egy vörös szűrőt, és egyből volt nem a... a marsi hatás, és ez itt tök jó szerintem a filmnek. Mm. Meg a, ugye van ez a Kohégennek az a végső húzása, hogy, el, hogy meg kikapcsolta a ventilátorokat, hogy, hogy elvette a levegőt. Ja igen, igen, igen. igen, igen. És, és ugye rohadtul szorított a, az idő a, a svarciékat, és hát nem volt más választások, mint igen beindítani a gépet, és akkor kiderült, hogy Tadám, hogy tényleg tiszta oxigént adott, mert a, a reaktor felolvasztotta azt a turbiniumot, és valamiért tiszta oxigén, vagy belélegezhetett Hát már vízbűvették ki az oxigén, de ez elhangzott. szegény szalacsi az már, már milyen régóta tudta az igazság. Ő, ő senki átlátott így a, a, a filmüzenetén. Egy, egy dolgot nem értettem, ugye a, a Schwarzi azt próbálta a Melinának, abban majdnem megint Melina lett, megmagyarázni, hogy, hogy nem emlékszik, és hogy kitörölték az emlékeit. Igen. És hogy erre a hölgy úgy reagált, mintha hogy ez a világ legnagyobb baromsága lenne. Holott a, még a metrón, a kis tévén is azt reklámozták, hogy akkor emlékárusítás nagyban és kicsiben. Tehát érted? De tehát a csapból is az folyt, hogy lazán lehet így emlékeket venni, megtörölni, törölni, meg átalakítani, hogy... igen, mondjuk nem. egy picit, picit adhatott volna hitelt őrni szavainak. Egy az, hogy 2084-ben járunk, meg a faszi ügynök. <gül> tehát, hogy, hogy esetleg ott már ugye mennek ezek a, ezek a tudatmanipulációk, meg igen, memóriát, és jaj, jaj. Hát de valahogy kellett ugye a konfliktus. É, é, értem, de értem, hogy, szem, szem, hogy tovább kellett görgetni te... a szállat, de ez egy picit furika volt. De hát el, elnézzük neki, mert ugye a film alapból meg rohadt szórakoztató. És okos is. A maga módján. Így van. Ölően. És akkor a... Ajánljuk a filmet, ajánljuk. Abszolút a filmet helyes, fi fi Abszolút. Bármikor, te, ilyen, ilyen kötelező filmek közé helyezném. Levittem, mint a digitális kor gyermeke. Na, nem, simán mehet, nem. Jó, jó sztori a, a maga korábban egyébként. Így, elég jó kivitelezett, ilyen jó látványvilággal. Most mondom, azok a kis mutások, azok így nagyon-nagyon nagyon, -nagyon, -nagyon feldobták nekem még annó a, a, a, a figyelmet, És ügyesen is voltak megcsinálva. És ott a Moszk-mestereknek egy tap taps taps klappi nagyon szépen. Nekem megmarad egyébként, így emlékként, az a gyerekkori hú akció, meg minden. Az tény, hogy nekem már azért ugyen nagyobb az ingertű szövőm így az évek múltával. Úgyhogy ezt most így visszanéztem, akkorát már nem ütött, mind gyerekként. Úgy, a film, de simán alapművek közé tudnám sorolni. Igen. És hát a, igazából szerint... A film helyezte fel aztán Sharon Stone például a Hollywood térképében. Uh -huh. Hát Schwarzenegger az tovább ugye az akció sztárhír nevét. Polverhőben megcsinálta a második kurva jó akciófilmjét. És van két magyar vonatkozás, hogy a Schwarzeneggernek a magyar kaszkadőre volt, a Pindrog Gábor. Az a színész a ja, és egy Pindrogában nevű magyar kaszkodér, és Andy Vajna volt az egyik fő. Jaj, jaj, ja, ma... ja. Úgyhogy, hát ezt ne vitassuk el endy hogy jó, és szer, jó helyre fektette a dollárjait. Ja. Ebben az esetben. Halála után nem igen. Hát igen, nem kell tévét venni. Na mindegy. De, de ezt... Rohát jó film tényleg ajánljuk. Mindenképp. Ég valaki. Nap. Nope. Nap. Nope. Krisztián? Krisztián, <Szorítot> nagyon csendes vagy, már így kérdezed el, hogy vagy. Keresed a YouTube-ban az Oszkárt. Még egy ilyen... köhint, se hallott. Igen, az, az valahogy a teljes filmből még sem se szedték le. Az mindig így van a repertoárban. Dehív. Nagyjából egyenértékű lehet az ilyen... ilyen ah, inkább próbálok politikamentesen nem kitérni arra, hogy menjen a tévébe, a háttérbe, parasznak jó az. Jó, oké. Okay. És akkor... Uh... Tartsunk 5 perc ünetet, mert is jönnek. <gül> Nekem is. <gül> <gül> Nem mondtam. <gül> oké. Okay. Legyen ünet! Puti-futi. Puti-futi. Igen. Já már csak én. Akartam. Nem. Csak akartam mesélni, hogy így hazahoztam a borzongás magazinokat. És így mitad Isten, így olyanokra, nem tudom, hogy emlékszel, hogy milyen cikkek voltak benne. De van benne cikk az x tróról A légyről, meg, meg, meg, meg, meg, meg, meg, meg, meg, meg, meg, meg. mondom, még valamit találtam, amiket most így pont előszedtünk volt. Valamelyikről még volt benne szó. Szerintem a Deadly Spawnról volt egy cikk. Azt hiszem igen. Figyelj már, én uh, mondjuk, hogy így kevertem, ha nekem holnap is jó, ha meg tudod nézni. Uh, akkor nekem már csak a Deadly Spawn van hátra, meg be kell fejeznem az idét. A Boba fettes valamit. Boba ...amiben a, a női Boba Fett elutazik a, a Spanyával, arra a bolygó, arra a kis ö, kutatóállomásra, ahol ott így a, az, a, az él ilyen májot mászkál. A forbidden word. De... Az, az, az, az. mondjuk eddig a legjobban azt tetszik. Mondjuk, ha még nem néztem végig, de... Hát az valami zseniális, amikor a, a, az akció, jelen, az csatát azt berakták a film végére is. Ugyanaz? Ugyanazt az űrcsöte? Szerintem majdnem. Hála az Istennek! <gül> ja, hogy te meg nem nézted, de még nem, ez nem valami nézted. zseniá. Egy keret, keretbe foglalni a Azt filmet. Az és... amúgy. Mit, mit, mit ajánlottak? Mi ez? Ez a Tiltott Világ című. Ugye a Ferivel van egy ilyen külön horror szekció, amit meg akarunk csinálni. És ő bedobott így a, a 80-as éveknek ilyen gyöngy szemeit. És azok közül volt a Tiltott Világ. Ami hát nem tudom, úgy foglalja ezek szerint keretbe, hogy így a jobboldali keretet a valoldali kiszedett kerettel dárja le. Nekem legalábbis úgy történt. Engem teljesen Mondhatjuk így is. Hát most sikerült olyan gyönyc szemeket találnunk, mint az, Amúgy, amúgy most vadáztam néhányat én is, mint a Kripotoids, meg az ilyenek. A címe is jó. Be, nem, nem, le, nem leszek hálátlan ezekért, amiket most adtál nekem. Csérlek mérgezz, <gül> ez, a... ez a Galaxy of Terror-nál bizonyos részen én szerettem volna letépni a saját tökömet. Mert az is volt, várja már. Volt, bizony. Galaxy of Terror, Alligator, Ixtro, aha, meg az izé, meg az a Forid Benward volt még. Meg a igen, a igen, arra nem emlékeztem, az is kimaradt nekem. Akkor a galaxi nekem rohagyós, nem volt Nem néztek mint, mint a Papa Harang kötélen, meg ezek a szarok. Nem. Hát igen, de mi nagyon elhivatottak vagyunk, és ez is hozzátartozik a 80-as éveknek a filmvészetéhez. Még hogyha a pöcegödör alja is. Hmm. Tehát, hogyha a szaros... ne, ne az... A szaros kondéner oldaláról mi lekaparjuk azért így a föld. Ezt <Színt> <Színt> majd elmondom az adásba és jó Tehát amikor a, a kutatóbázisba az meg átlátszó tűsarkóba megy a csaj, emlékszel? Ó oh, igen, és ezt oh, nagyon hosszan is kihangsúlyozzák. Ilyenek. <Színt> Ez öröm lesz majd így hallgatni. Az nagyon. Valami zing mögött. Az én tablettemmel merül. <gül> 20% <gül> alá ment. Mindjárt, orvoslom a problémát. Ugye akkor te nem halljátok, hogy a nálam így pittyeg ez a fos. Melyik nem, a... nem hallottam. Hát valahol egyszer volt egy pittyegés, de annak nem volt gantája. Valami telefonos igen. igen. Aztán nem. nem vállalom, mert ez nem én volt. Úgy, hát, én voltam. Kenyíltet rám! Fogjatok a frankra. Jaj, ez de tépos. Ez meg is én, én voltam! Meg... Ja! Te vagy! Mi Szerintem Levi volt, én voltam! <gül> a Discord, az nem, az, akkor az nem haladszik be? Jó? Á, nem. Nem, megy kapom az értesítést a... csövegőbe vagyok és... Magyar ki okból szólok így másfél óra után. Nem mi baj? Csobogóba. <gül> akkor. Köszönjük. Akkor is nem támogatok három, vagy jó? Három, kettő, egy. És akkor elérkeztünk az utolsó filmünkhöz. Mm -hmm. leszámolás Kis amit Latinak köszönhetünk. Élek mondj róla, ne szót. Ez az, ez az én védkem, és azért, azért eresztettem rátak ezt, ezt a, nem is tudom, V-filmes fenevadat, mert hogy olyan jó dolgokat doftatok be, tehát a robotzsarút, az emlékmást, meg Krisztián is mondott dolgokat, hogy így úgy, volt, <tos> <tos> úgy, úgy, úgy voltam vele, hogy így nem... nem... Nem történhetett, hogy is csak jó dolgokról beszélünk. Ezért szükség volt egy ilyen kis szerelem gyermekre, amit itt létrehozhatunk, és lássátok, hogy voltak ott az én mások is, így a 91-es évben. Öh, hát szívesen elmondanám a leszámolás Kistókióban történetét, de én úgy gondolom, hogy ennek ilyen nincs. Tehát a leszámolás kistókióban így a film véget nézés után. Öh, arra jöttem rá, hogy ez az 1980 9-es, ugye? Samuráj kopnak, bazd meg a rimékje. Igen. Tehát, hogy megnézed ezt a filmet, és akik elkészítették, úgy voltak vele, hogy, hogy igazából nem volt az rossz, ha egy kicsit komolyan vesszük, lehet belőle jó filmet csinálni, és bebizonyították, hogy igazából nem. Tehát, hogy abból az alapkoncepcióból nem lehet semmi jót kihozni, és ezt, ezt megmutatta ez a film. Jó fekát kifehérítették Brandon lee -re. Hát pé például igen, Brandon Lee, tehát a legnagyobb csavarja ennek a történetnek ugye az volt, hogy Dolf Langren, a totálisan uh, hiteles uh, keleti harcművész, akiről így elhiszett, <gül> hogy Japánban nőtt föl, meg Kachamoto unnagawata, tehát hogy így olyan, olyan mm. akcentussal mondta a Japán. hogy így, így szerintem így a, a, a Szigetország elkezdte magát elásni, miközben ezt így hallgatták. Idézhetek. Így... Kérlek. Ontojo on okotone. <gül> Ezt, ezt mondta kihallgatáson. Kész. És a másik Jöjjön. ember azonnal tudta, hogy itt így, így, így nem szarra azért a dolf. Igen, Igen. És, és ugye Készül ott volt Brandon... <laughs> Brandon Lee, aki meg ugye, a, aki Amerikában nőtt föl, és ő már csak így ezt a, ezt a kultúrát ismerte meg, de az anyja megtanította azért ő, ő, kungfúzni, ami, ami nekem egy kicsit... Hát most hagyjuk már a faszonba. Tehát megtanította akkor a harcművészetekre. Legyünk akkor legalább még következetesek, igazad van. És hogy ö, azt én elfogadom, hogy ennyi, ennyit akart, Tehát, hogy a, az anyja, aki ugye on... 79 percben. Tehát, hogy már az ötödik percben elhangzik a csak írtsátok őket mondat, és így lőnek. Ötödik, ötödik percnél tartunk. Ezt mondtam neked, hogy ez egy állóriás költségvetésű béfia. Ízig, vérig. Én nem úgy gondolom a két főszereplő, tehát annyira ez az izmos, okos, mindig kanos, két szuper nyomozó. Aztán ott van az ártatlan a játszotta, aki, a, minapó, okay, a, aki csak énekes. meg hogy mást is csinál? Nem, csak énekes, De van az a pénz, ami... Nem, hát ő hivatalosan is bejelentkezett a női biodíszlet szerepére, és ja. megkapta. De annak jó volt a, azt az eva lyukből, be, 91-ben. Oh, tehát, hogy biztos a, a maga korában, meg, nekem is az maradt meg még gyerekkoromból, hogy ez így roppant szórakoztató. Nekem is. A, aztán most így valahogy mégsem. Igen, én mondjuk, amikor tinédzser voltam, akkor így, akkor így bevallom, hogy nagyon tetszett, de most így évekkel később visszanézve, tehát igazából nehezen sebből érzik. Tehát az, hogy a, e, ugye a, ki, kiderül, hogy ez a Kenner, vagy hogy kicsit a Kris Kriszkener, ez gyerekkorában Japánba töltöttem, az apjén, mi volt katonai rendész. Igen, igen, igen. Katonai rendész. és Meggyilkolják a szüleit, és mit az Isten? Az a, az a Funeken Yoshida, Szent Szent igen, a Keri uh -huh. híra, híra yuki taga tagava, aki ott mafióskodik csába, és pont összefutnak, és a, és a nagy ellenség ott van, igen. akit megkedvesz, és elhozza.